Тьмане світло лампочки під пожовклою стелею. Мертва тиша той бік дверей. Стрілка годинника перетнула десято. Розділ сімнадцятий. Хакер. Продовження. Борис відкинувся на спинку стільця і заплющив очі. Оскроня гуло. Перед очима, навіть заплющеними, продовжував блимати екран монітора. З усіх почуттів залишалося тільки два роздратованість та відчуття власної безпорадності, марності зусиль. Щось муляло у шлунку ні, це не голод, хоча тремтіння та кволість у руках та ногах ставали дедалі надокучливішими. Голод це коли хочеться їсти, а він навіть думати про їжу не міг. Двері до кімнати ледь відчутно рипнули. Він навмисно кілька днів тому переставив стіл так, щоб бачити двері. Почувся легкий стукіт, а потім з'явилася вона. Наталя ширше прочинила двері і застигла на порозі. «Чого тобі?» – запитав він. «Не надто привітно», – замість відповіді зауважила дівчина. Борис лише провів долонями по обличчю. «Пробач, я дуже змучився». Так і взагалі загнутися неважко. Вона подивилася на нього з непідробним обуренням, а потім підійшла і сіла на стілець, який стояв поруч. «Ну, кажи, що там?» «І забирайся геть», – закінчила вона за Бориса, відразу почервонівши. «Ну, цього, припустимо, я не казав», – заперечив той. Але подумали. Настало кілька хвилин мовчання. «Я сирник спекла» нарешті промовила Наталка, з манкою. Колись одна подружка давала скуштувати, і мені сподобалося. «Ну, давай, скуштуємо», – погодився Борис. «Дякую», – зітхнула вона. «Дякую, що не знехтували. А вже ж! Супермен спустився з вершин віртуального світу і милостиво погодився». «Слухай», – щиро здивувався Борис, «ти така мала, а тобі так важко догодити». «А ви ще й не пробували!» Він обернувся до неї, нагнувся і сперся ліктями на коліна. «Ну, то давай, спробую, що б ти хотіла?» «Тільки в реальних межах. Скакати з вікна, сама розумієш, я не збираюся. Пиріг скуштувати ще міг би. Ну, то...» Його обличчя залишалося серйозним. «Мені тут не подобається!» Зібравшися з духом, випалила вона. «Я хочу приїхати. Це одне бажання, є ще друге. Як це не подобається? Не зрозумів Борис. Що тут не так? Я тут не хочу. Послухай, Борис почав карбувати слова. Ти забула, що кілька днів тому тобі хотіли повідтинати вуха. І тобі тут не подобається? Ти що, принцеса у круїзі? Я ж тобі все пояснив. Нам потрібно залягти. Усе трохи вляжеться, я закінчу справи і знайду... Місце, де тобі подобатиметься, а зараз треба трохи зачекати. «Не кричіть на мене!» – ковтаючи сльози, мовила вона. «Не кричіть на мене! Я не переношу цього!» Наталка часто дихала і, здавалося, ось ось заплаче. Борис нахилився ближче і торкнувся пальцями темного волосся, яке повибивалося з зачіски і закривало їй очі. «А не можна почати з твого другого бажання?» примирливо запропонував він, що як воно виявиться більш реальним, а поки я його виконуватиму, час мене, з'явиться можливість кудись звідси дременути. Ага? Вона витерла сльози і, не приховуючи образи, відповіла, «А друге бажання я вам дозволю виконати лише після першого, а поки що можете навіть не мріяти». Ця заява звучала навіть якось хвальковато і мало не розсмішила його. Борис подивився на її набряклі від сліз повіки, руки на щільно стиснутих колінах, яких не сягала коротенька спідничка, так само щільно стулені хутряні капчики, над якими піднімалися струнки гарненькі ніжки. Сміятися розхотілося. «Що ж це все-таки за бажання? Скажу, коли виконаєте перше». Вона знову звичкою дивилася на стіну. «Ясно», – сказав Борис, – «схоже, навряд чи воно буде мені до снаги. Краще я виконую перше, але трохи пізніше, ось тільки роботу закінчу». «Ні», – попросила вона, – «зараз, будь ласка». «Та ти з глузду з'їхала», – розсердився Борис. «Не кричіть на мене, мало не по складах вичавила вона. Ви обіцяли?» Борис охопився за голову, прогріб пальцями волосся. «Я боюся», – тихо сказала вона. «Я боюся того вчорашнього. Тепер точно є людина, яка знає, де ми ховаємося. І навіть якщо він сам не прийде вночі, щоб нас постріляти, то може виказати комусь. Невже ви не розумієте? А потім... Ми просто впіймали таксі і поїхали сюди, а об'яву про квартиру ви просто зірвали зі стовпа на зупинці». Невже ви думаєте, що в міліції самі йолопи сидять? Треба йти звідси. Відійти десь подалі, переїхати на тролейбусі або впіймати приватну машину. Ти перебільшуєш небезпеку. Категоричність та зверхність у Тоні Бориса зникли. Хоча раціональне зерно у твоїх припущеннях безперечно є. Обіцяю тобі, ми подумаємо про це. Зараз, наполягала вона, не гайте часу. «Прошу вас, у мене якесь перечуття, якесь дуже недобре. Ну, будь ласка!» Вона також нахилилася до нього дуже близько і тепер уже благала, зазираючи просто в очі. І він завагався. «Ну, давайте, а потім я дозволю вам виконати друге бажання. І щоб йому провалитися, якщо цієї миті в її очах не скакали бісики, він знітився. Я йду загортати сирник». Наталка зробила рух, щоб підвестися. Гаразд, Борис похитав головою, дивуючись самому собі. «Збирайся швиденько, я виконаю оце твоє бажання, але за однієї умови. Від виконання решти ти мене звільняєш». Вона озирнулася у дверях, скривилася зневажливо і промовила. «Згодна». Двері зачинилися. Вони зібралися за сорок хвилин. На дворі ось-ось мало смеркнути. Комп'ютер вдалося компактно запхати в одну з валіз, хоч привіз він його аж у трьох коробках. Цю упаковку, склавши, Борис заніс за два будинки і залишив біля смітника. Останнім часом він зробив кілька дурниць. Знав і причину цього, просто не любив зайвий раз її усвідомлювати. Тому, напевно, так легко припуститися, що однієї яка забрала, щоправда, лише хвильку часу, примусивши його залишити Наталку в коридорі та ще раз повернутися до кімнати. Після цього, зачинивши двері, вони спустилися вниз, пройшли дворами і опинилися на одній з головних вулиць. Пхатися з таким багажем у тролейбус – завдання непросте, тому Борис зрадів, побачивши на протилежному боці вулиці Білий Раф. Лишивши дві валізи біля будинку, він побіг йому навперейми, голосуючи, але не встиг авто на великій швидкості промчало повз нього. І так би не зупинився, байдуже подумав Борис, бачачи, як мікроавтобус паркується неподалік від їхнього колишнього помешкання. Насувалася ніч, і втоми дедалі брали гору. Житло знаходилося зовсім у іншій частині міста, і оголошення про те, що воно, здається, не висіло на жодному стовпі. Це була околиця. Зупинивши якийсь старенький оаз, вони дісталися сюди майже за годину і напитали це райське гніздечко, окремий флігель на подвір'ї приватного будинку. Господар, що досить міцний та жилавий дідок, хоч і скаржився на серце та ноги, за 10-15 хвилин знайомства встиг розповісти про те, що кілька років тому переніс інфаркт, що син його живе працює аж у Норильську, і що підлі сусіди постійно влаштовують гучні пиятики. Щоправда, діти сам не відмовляв собі в задоволенні перехилити чарчину другу. Баба, невеличка й оглядна, говорила привітно, але з виразу її обличчя Наталя чомусь вирішила, що вона неабияке стерво.